Входе Параска. Параска, звели і нам коней запрягти. Герасим, навіщо? В церкву поїду з Мотрею. Герасим, ще що вигадай. До церкви можна і пішки піти. Тут недалеко, три верстви. Параска, туди три, назад три, то вже шість. Герасим, люди в Київ ходять за чотириста верстов а ти не хочеш потрудитися для Божого дому шість верстов. ай яй яй яй А ще й богомольна! Важко вже тобі пішки піти до Божого дому шість верстов? Кудобу ганять в празник гріх! Блажен чоловік і же скоти милує! Параска, що ж тобі більше коней жаль, ніж жінки? Герасим, скотина гроші коштує? Вона цілий тиждень робить на нас, а в неділю, що мала б відпочить, гони в церкву. Це не по-божому і не по-хазяйськи. Параска. та я ж цілісінький день на ногах і роблю, не покладаючи рук. Герасим, то ти, а то коняка. Ти собі робиш, а коняка тобі. Та й знову робота, до роботи не приходиться. Хіба ти борону або плуга тягаєш? От якби ви вдвох з мотрою Крумера попотягали, то інша річ. Не дам, Божа Пожалій скотину раз, вона тобі послужить десять раз. Іди, пішки, Господь прийме твої труди і дасть тобі здоров'я. Раска, та чи ти з розумом? Всяке знає, що ми хазяїни необиякі, а я буду тьопатися стільки світу пішки до церкви? Герасимо, то тобо є, що хазяїни, і кожен скаже, що це по-хазяйськи, скотинка отпочива, а хазяйка пішки. Іди, іди, Парасю, пішки, Бог прийме твої труди, а коні відпочинуть. завтра робота. Параска сором людям в очі дивитися. Та ми ж пішки поспіємо на шапкобрання, так буде, як в ту неділю. Люди з церкви, ми в церкву. Герасим, не мніться, то поспієте і нахерувими, а коней гріх ганять в неділю. Параска, ай, бодай ти пропав своїми кіньми разом. Герасим Параско, не лайся, щоб я часом ради неділі не дав тобі попотилиці. Параска, пей, бодай тобі руки посохли і за молоду синяків не виходила, пей і на старість. Уй, харциз, коняку жаліє, а жінку бити збирається. Тфу! Герасим Отже вдарю! Параска, Бий! Бий! Я не тікаю! Герасим Ах, ти ж відьма чортова! То ти оце мене дратувати заходилася? Та я! Кидається на Параску, хватає за очіпок. Входить копач. Калитка цілує Параску. Копач заміча поцілунок. Старики! МП Амура! <свят> За щупом я сюда вернулся, брещуп, и на Амуры здесь наткнулся Собственный экспромт. А Оставляю вас в приятном те. Зависа.